Nej, ja, men jordag, det är, det är alldeles utmärkt. Det är inte riktigt så, så putinuttigt som det just lät. Det var bara jag som försökte leva mig in i en liten, liten roll. Oh, ja, men små roller är precis lika viktiga som stora roller. Det har vi väl märkt efter ett antal avsnitt. Det har vi definitivt, ja. <laughs> Nej, men i övrigt så, så får jag säga att eh, allting är väl. Det känns eh, skönt som alltid när det har varit helg sådär. Jag har haft en lång helg och det har varit extra skönt vill jag säga. Så att jag har vidat upp mig ordentligt faktiskt, även om det har varit en del jobb där hemma också så det, det är därför jag har varit en lång hel. jag har liksom jobbat hemifrån också men fortfarande, även om man arbetar så sitter man i sitt eget hem då känns det ju fortfarande lite skönare sådär. lite mer avslappnat Ja, och um, i och med att man jobbar och står i under vardagarna så alltså, blir det ju en hel del hemmagrejer som ligger kvar och väntar på ja. att man ska fixa under helgen. Så um, mm. det finns ju alltid något att göra. Mm. Sen är det rätt så viktigt att få en liten tid där man bara sitter och inte gör något särskilt. titta på mm. en film, läser en bok, spelar ett mm. spel, bara mm. är egentligen mm. Och en sån helg hade jag velat ha, för att det har varit väldigt, väldigt aktivt den här helgen för mig. Vi, vi hjälpte nämligen ett par vänner att flytta. Och det betyder ju att man har spenderat en hel del tid utomhus, springandes i snålblåsten, hojtandes order fram och tillbaka. Frågat det ena, frågat det andra och så burit en fruktansvärd massa. Så mm. jag känner att jag hade behövt ta lite ledigt efter den här helgen faktiskt. <laughs> ja, det förstår jag. Då, då kan jag ändå tänka mig att det slutade någorlunda behagligt där då när du äntligen väl fick slå dig ner i soffan och se... Någonting väldigt, väldigt stillsamt och väldigt mysigt också. Ja, det var väl ungefär vad jag behövde efter en sådan helg. Men mm. em, det finns ju en del antydan till flytt här också. Så jag kunde inte riktigt släppa de där flyttvibbarna. <laughs> men em, det är helt okej. Okay. Det, var, det var mysigt nog för att jag ändå skulle sitta och njuta. Mm. Och vem njuter inte när man kastar sig in i en värld skapad av den här kreatören och hans studio för... Det är en ren njutning att sätta sig inför. Mm, visst, det samma verkligen. Det känns alltid lika trevligt och det är alltid lika uppskattat när vi återvänder hit till just den här, den här skaparen och som sagt den här studion och det de producerar för... Jag vet ju oftast redan sedan tidigare vad jag får just därför att jag har ju som redan sett det mesta fler än en gång dessutom. Men även om det är någonting som jag har stiftat beskandskap med sedan tidigare så det känns alltid lika trevligt att komma tillbaka hit. Och jag ser väldigt mycket fram emot det varje gång som vi ja, bestämmer oss för att ja, men är det inte dags nu igen? Ska vi inte? Jo det ska vi väl Jo men saken är den att det finns alltid mängder av små detaljer som man kanske missade vid en sittning och som man upptäcker vid nästa. Mm. Där det är alltid något nytt att se. Någon ny liten detalj man har missat eller någon liten hemlig referens mm. som är gömd i bakgrunden och så vidare. Mm. Bara det är ju underbart att sitta och titta på. Mm. Sen är det ju så fantastiskt väl gjort. Det här är ju verkligen klassisk animation när den är som absolut bäst. Ja, verkligen att det är. Och jag håller med om detaljerna. Det är mycket därför också som jag så otroligt mycket uppskattar att se filmer som är just producerade av den här studion och av den här Karn, <laughs> den här sagofärvron. <laughs> för att det finns så mycket att hitta och hämta i bakgrunden i synnerhet. Och där finns gott om just små detaljer och även referenser som ja, jag inte lägger märke till kanske just första gången jag ser det för att det är så överväldigande. Det finns så mycket att se på, det finns så mycket att ta in. Så uh, även här, nu när vi har sett den här filmen en gång till- så är det, återigen, det är mycket som jag lägger märke till i efterhand- och som jag fortsätter att bli så här uh, hänförd över. Och vad som är väldigt fint i den här filmen- som man egentligen kan se i alla den här mannens filmer- för mm. han har alltid samma detalj i rikedom, det är att han lägger ner sådan omsorg på saker som egentligen- inte spelar så stor roll. Någonting som bara passera tillfälligt förbi eller ska vara i bildruta ett par sekunder eller något sådant. Men det får exakt samma omsorg som precis allt det andra. Mm. Bara för att det är med lite grann betyder inte att det är betydelselöst. Och det ska ju vara med i filmen så då ska du ha exakt samma känsla som resten mm. av filmen. Mm. Och jag önskar verkligen att fler studios tänkte på det här sättet. För då, då hade vi haft en ny guldålder när det gäller animation– Mm. För visst, det produceras en hel del idag, men en stor del av det känns som att det bara är producerat för att det ska gå snabbt. Mm. Det är platt, det är ganska livlöst och saknar den här andan och den här själen som ja, Studio Ghibli är känd för att lyckas skapa i sina filmer. Mm, mm. Ja, jag satt och tänkte på det nu när jag såg om den här också att jag reflekterade mycket över just de här korta scenerna som inte tillför så mycket till filmen i sig men, men det tillför någon till ja, bara känslan och liksom atmosfären i filmen och, och det här, den här världen som man, som man lever i. Att man faktiskt tar sig den tiden. Det, det kan vara någonting som bara glimtar förbi i ögonvrån Eller så är det någonting som man faktiskt ägnar ett par sekunder åt. Eller en kort liten scen. Och egentligen som, som sagt så kunde jag sitta och tänka. Att, ja det där var ju egentligen ingenting som var så himla betydelsefullt för filmen. Men det, det gjorde ändå någonting. Därför att det, det finns ändå där. Och, och det ska just... Göras så fortfarande väldigt väldigt bra och väldigt detaljerat. Och det ska göras med kärlek liksom. Mm. Inte bara som du säger någonting som, som är platt. Eller man bara klipper bort för att det ska gå snabbt istället. Man koncentrerar på någonting annat. Och det är, tycker jag är en fin, en fin grej med Studio Ghibli. Just att man, man bygger upp världarna verkligen. Jo men de förstår ju en grundläggande sak med bildberättande som många andra också verkar glömma. Och det är att du kan inte ha explosiv handling hela tiden. Du behöver de här små ögonblicken där både huvudrollerna men även tittarna kan slappna av, kan sjunka ihop, kan andas ut och reflektera mm. över det som precis har hänt. Mm. Och det brukar ju hända ganska stora omskälvande grejer i Ghiblis filmer. Så det är ju inte konstigt att um, Miyazaki vill ge sina kreationer en stund att bara sitta ner och andas ut innan han kastar en ny del av äventyret på dem. Så är det och det ja återigen det är en av de stora tjusningarna med att se just en um, Studio Ghibli film. Man, man tar liksom tillvara på allting och jag bara är insuper och njuter när jag ser hans filmer. Ja, just njutning är väl synonymt med både Miyazaki och Studio Ghibli. Mm. Och det är alltid en fröjd att sätta sig ner och njuta av dem. Sen finns det filmer som man tycker bättre om än andra. Där är mm. filmer jag tycker är mer välgjorda än andra. Men hur dålig en Studio Ghibli-film än är... Så är den fortfarande ljusår bättre än vad många, många, många andra filmer är. Ja, visst. Det är, det är fortfarande något slags lyckopiller många gånger för mig. <laughs> Jag kunde inte ha det bättre själv för... Det är väldigt få utav hans filmer som man sätter sig och tittar på- där man inte har en varm och härlig ja. känsla i bröstet. Ja, eller hur? Det är bara en jag kan komma på på rak arm- som verkligen fick mig att må dåligt efter mm. att ha sett. Mm. Men å andra sidan, det är också meningen med filmen. Den Precis. är inte gjord för att den ska vara en lycklig sagohistoria- utan den ska ju bara ge skenet av att vara det. Och sedan så möter man en väldigt kall och bister verklighet- Mm. Och det är naturligtvis Grave of the Fireflies som jag pratar om och jag hade ingen aning om vad den skulle handla om första gången jag såg den och tänkte oh, ja men det här är en Ghibli-film, klart att det kommer att bli en upplevelse ja. och det blev det och jag är väldigt glad att ha sett den men... Jag kan inte förneka att den fredagskvällen blev um, lite hängigare än vad jag hade väntat mig. <laughs> jo, det kan jag förstå verkligen. Man, man tror inte riktigt att det är det man ska få serverat när, när just en Studio Ghibli-film snurrar igång. <laughs> Utan man är så van vid det här Totoro till exempel myset som finns där och äventyret i Princess Mononoke- det, det är alltid så himla fantasifyllda världar och det är fortfarande som en saga alltihopa och ett mm. väldigt spännande äventyr så som sagt att få det här, det här mörka det här gravarvalet som just Grave of the Fireflies har det Ja, jag kan förstå att den filmen är en chock för många som har just satt sig ner och bara tyckt att nu ska jag få se en Studio Ghibli. Mm. Och, så, och så har man någon slags förväntan om att det ska bli mysigt, det ska bli trevligt, det ska bli en upplevelse. <laughs> och ja, det blev en upplevelse åtminstone. <laughs> men, men kanske inte mysigt och trevligt men fortfarande en upplevelse. <laughs> men du rättar mig om jag har fel, men kommer inte min granne Tottor och ut ungefär samtidigt som Grave of the Fireflies? Jo, jo, visst. Det stämmer mycket korrekt. Så de är väl lite motpolerna till varandra. Mm. Den ena är den enormt gravallvarliga och den andra är den lite glada och sagolika. Mm. Och det är nog för att Mia Miyazaki tror på balans för den ena är väldigt tung så det behövs någonting att jämna ut den lite. Ja, jag kan ju rekommendera då att om man inte skulle ha sett Grave of the Fireflies redan så då ska man ha Totoro i beredskap <laughs> efteråt. För man kan behöva det där lilla lyftet i sådana fall, det där lyckopillret som sagt, för det är, det är inte direkt så om den andra filmen. Men om jag ska nämna en annan personlig favorit i Ghiblis filmarkiv så, så är jag ju väldigt förtjust i The Cat Returns. Mm, samma här verkligen. För det är också en sagohistoria som är lite inblandad i verklighet men på det där sättet som Studio Ghibli gör så väldigt bra. Att man börjar i det normala, i det verkliga och sedan ja. kastas man in i sagovärlden. Mm. Precis som i exempelvis eh, Spirited Away. Mm. Mm. Men jag misstänker att i The Cat Returns så är det för att han eh, har skapat en hel värld full av katter. <laughs> Och jag måste ju erkänna att jag på senare år har blivit väldigt mycket en kattmänniska. Och Studio Ghibli gör helt fantastiska tolkningar av katter. Ja, att de gör... Jo, jag är också väldigt förtjust i djur överlag, men, men katter är ju väldigt förtjusade, så är det bara. Och The Cat Returns, ja alltså det är en liten personlig favorit faktiskt, just därför att även om den är den är ganska konstig egentligen, det är många jag har visat den för som har bara, men vad är det här när filmen väl kommer igång och vi lämnar den riktiga världen men det går liksom inte att sitta där med ett kattleende verkligen efteråt när den filmen tar slut och jag vill, jag vill ofta se den direkt igen nu är det så med många Ghibli-filmer just därför att de är så förtjusande och så Ja, de är som sagt de är lyckopill, de gör mig väldigt glad. Men The Capeterns har verkligen en sån här en galen, må bra känsla av sig efteråt som är bara så himla fin och mysig just därför <laughs> det är en kattvärld. <laughs> och en bra sån. Men det lustiga är ju att det är en uppföljare, eller en, en andlig uppföljare kan man säga till en annan film som de gjorde, nämligen Whispers mm. of the Heart. Mm. Och den har ju egentligen inga sagoelement alls. Utan det är en scen där en huvudrolls sitter och skriver en, ja, en berättelse. Mm. Och man ser den här huvudrollen som senare kommer att vara väldigt relevant för The Cat Returns. Mm. Dyker upp, gör sin grej. Men är annars bara en porslinsfigur som står mm. i ett antikvariat. Mm. Mer är inte den karaktären med. Även om den naturligtvis har relevans för historien. Så det är en väldigt udda uppföljare- på en film som jag annars skulle säga är ett mysdrama. Ja, visst. Men det är ju också så typiskt Studio Ghibli att komma från ett helt oväntat håll och göra mm. någonting man kanske inte riktigt hade väntat sig. Deras mm. filmer är ju oftast väldigt, väldigt oförutsägbara. Mm. Även om dagens film kanske var lite rätt frammare än vad de brukar vara och kanske följde ett lite mer klassiskt berättande. Inte för att det är någonting dåligt, tvärtom. Men det märktes ändå att de gör någonting som de inte brukar göra och följer en stil som de kanske inte alltid brukar göra. Även om de oftast hämtar väldigt litterära referenser även från västerländska sagor och historier. Mm. Jag tänker bland annat på Kikis Expressbud om vi ska ge någon titel som är väldigt tydligt hämtad från en västerländsk historia. Oh ja, oj oh ja. Och den tycker jag också väldigt mycket om. Mycket av den anledningen. Nu, Studio Ghibli har ju som sin tjusning där- i att man får uppleva så pass mycket- ja, av den japanska kulturen och dess historia. Men, men Kicks Delivery Service- ja, jag tycker att den är väldigt bra gjord- och den är också väldigt mysig. Och jag förstår att man är intresserad- av just västerländsk kultur och historia också. Jag tycker att man porträtterade det väldigt bra- i den filmen också. Mm. Så att jag hade gärna sett mer- –av den typen, precis som ja, vi har gjort idag också för den delen. Men jag skulle ändå vilja säga att Kikis Expressbud är, till skillnad från dagens film, inte fullt lika rätt fram. Där finns lite överraskningar och oväntade element som dyker upp längs handlingens väg. Här är det mycket mer vad man förväntar sig att se, och det är ju naturligtvis inget problem. Men det bjuder ändå inte på de där överraskningarna som man förväntar sig av en Ghibli-film– mm. Man vill ju nästan sitta och vara lite småförvirrad för att försöka hänga med för det hör till berättandet. Mm. Här sitter man nästan och gissar vad som kommer att hända på förhand. Mm. Men jag vill bli förvånad om jag ska vara ärlig. Jo, den här, den här är som lite mera lugnare av jag och tillbakadragen. Mm. Och som sagt det, det är inte riktigt det jag är van vid. Vi kommer ju prata en hel del om det här just med att den kanske den kanske sluta lite granna mer när man förväntar sig att den ska börja egentligen. <laughs> och och det, det kan ju låta lite tråkigt och sådär, men fortfarande så, det, det är fortfarande en ghibli, det är fortfarande en vacker saga det, det här, men som du säger det det är inte någonting som kanske direkt knockar omkull med och det är inte som att jag kanske känner att det händer allt för stora grejer i den. Det är inte som att jag blir omkullkastad som sagt. Men ja, nej men jag ska spara på min helt enkelt. <laughs> för vi, vi ska inte börja med det redan nu. Vi har ju inte ens avslöjat vilken titel det är vi har tittat på så det är kanske lika bra att vi gör det. Va, vad har vi tittat på till idag? Jo, vad vi har sett är då The Secret World of Arietti, eller som den heter på svenska, Arietti Lånaren och på japanska, Karigurashi no Arietti, som är från 2010 och har regisserats av Hiromasa Yonebayashi med självklart då våran Hayao Miyazaki men också Keiko Niva som står för delar av manuset. Men originalhistorien den har skrivits av Mary Norton och heter då The Borrowers eller Lånarna och just den här filmen är då tagen från den första av fem stycken böcker. Och det märks ganska tydligt att den här är tagen från en bok utav flera. Mm. För den känns Lite avhuggen mm. kan vi ju säga redan nu. Och det är egentligen inget konstigt för det brukar Ghibli göra. Men vi brukar få en liten känsla av att just den här delen av historien är avslutad. Nu kommer det att hända andra saker. Ja. Men det får jag inte riktigt av den här filmen. Och jag tror det är den största besvikelsen egentligen. Mm. Mm. För jag är van vid att Ghibli ändå rundar av saker och ting. Visst att det rullar vidare, men nu har det här avslutats åtminstone. Mm, det här är nog den första filmen jag kan komma på som jag ser åtminstone från, från den här studion, då studier Ghibli, där det inte känns som att filmen tar slut efteråt, utan det känns som att det är då den ska börja och jag liksom verkligen så här förväntar mig att ja, men vars är tvåan, <laughs> helt enkelt. Som sagt, det märks väldigt tydligt att det här är en första bok av fem, helt enkelt. Och det är ju väldigt kort speltid också, ovanligt kort egentligen för att vara Ghiblis filmer. För den här ligger ju bara runt 1,35. Och visst, nu är ju till exempel Totoro också en väldigt kort film. Och jag tycker att de har ganska mycket liknelse med varandra. Men fortfarande så... Totoro har ändå ett, ett mer avrundat slut- och även om nu det slutet mest kommer i de här eftertexterna- där man får se lite, lite bilder och sådär av vad som har hänt efteråt- när filmen faktiskt slutar- så är det fortfarande mer komplett på något vis. Här är det ju liksom att nu glider vi iväg på nya äventyr- men de äventyren får inte ni se. Och jag, för mig, jag undrar om inte vi hade lite den diskussionen- även när vi hade sett Steamboy- att eh, där hade man ju också en hel del som man visar just eftertexterna texterna med, eh, med bilder och sådant som visade på vad som händer med karaktärerna efter filmen och vi tyckte som att, men kan inte vi få se mer av det? Vad säger som att göra det här till en tv-serie eller en till film åtminstone för då var det ju spännande på riktigt och jag känner samma sak här också nu, nu kanske det låter väldigt negativt men Ja, det är som sagt det är nog den största besvikelsen med filmen- därför att eh, annars tycker jag att det är ett fint äventyr. Det är bara så synd att äventyret börjar egentligen inte förrän när filmen är slut. <laughs> ja, först och främst ska vi ju säga att Steamboy givetvis inte är en Studio Ghibli-film- så nej, ingen tror nej. att vi gör den antyden. <laughs> Men det är lite samma sak där, ja, att man, man har sin historia man berättar- och i eftertexterna vill man ge sken av, ja, och det här hände sen- men det är ju ett problem på så sätt att om man gör någonting väldigt spännande där så känner man sig mm. nästan lite snuvad som tittare och undrar. Men... Varför fick jag inte se det här? Det ser ju jättespännande ut, precis som du ja. säger. Ja. Här får vi ju inte det. Men samtidigt så är det ju en liten besvikelse för, som sagt, det klipps ju mer eller mindre av. Och mm. um, man får ingen antydan om det gick bra på det sättet. Man fick ingen antydan om det funkade eller om uh, någon klarade sig eller vad det nu må vara. Utan det var bara, nu är det slut, nu kan vi gå hem. <laughs> ja, verkligen rakt av. Ja, det är, det är lite tråkigt och då det lämnar en lite så här ja, det är föret på ett extremt extremt väl uppdukat bord där jag förväntar mig att det ska komma en huvudrätt och efterrätt också men, men efter hur förrätten så är det som att ja då börjar vi duka av då. Ja, <laughs> oh, väldigt bra liknelse måste jag säga. Och det är ju en liten besvikelse som sagt, men å andra sidan ska ju understrykas att äm, den där förrätten som man verkligen sitter och tuggar i sig, den är ju delikat på alla sätt och vis. Oh ja. Man lider ju ingenstans under upplevelsen. <laughs> det måste ju understrykas det också, men ja. som sagt, det, det lämnar en känsla av, men vänta nu här... Jag vill ha mer. Ja, var inte uppdukat för lite till? <laughs> <hör> Men innan vi gör fler antydningar om varför vi tycker att slutet är avhugget- och vad vi vill ha mer av och vad vi vill ha mindre av och så vidare och så vidare- vi kanske ska ta en titt på vad handlar egentligen lånaren Arietti om- Jo, tonåringen Argetti tillhör tillsammans med sin far och mor det så kallade småfolket, ingen av dem mycket längre än ett vanligt människofinger. De bor tillsammans under golvet till ett gammalt hus ute på landet och ger sig bara in på mänskligt territorium när någonting behöver lånas. Det vill säga att Argettis familj plockar på sig små obetydliga bitar av någonting ätbart eller brukbart som ingen människa ändå skulle märka om det saknas. Så en dag kommer en ung pojke som flyttar in till de tidigare ensamma damerna som bott i gamla huset. Tjå, som pojken heter, har så länge som han levt haft ett svagt hjärta och kan därför inte leka som andra barn, så inför den operation han snart ska genomgå har Tjås föräldrar bestämt sig för att låta honom vila upp sig i sin mors gamla rofyllda barndomshus. Men den till synes stilla och lugna tillvaron ska snart visa sig bli väldigt spännande för såväl Shaw som Arietti när så får syn på henne och nyfiket försöker ta reda på mer om henne och småfolk. Samtidigt oroar sig Ariettis föräldrar istället för över vad som kommer att kunna hända nu härnäst nu när en människa verkligen vet om deras existens. Och jag vet inte vad som skulle kännas mer klassiskt saga än det här. Mm. För jag myser verkligen vid tanke på småfolk och lånare och att det bor folk inne i väggarna och så vidare. Det, det är något romantiskt över det som bara väcker varma barndomskänslor hos mig. Jag blev verkligen 8 10 år igen när jag ser på den här filmen och bara sitter och njuter och myser och får en sådan lust att springa ut och leka i sandlådan eller något sådant. Ja, ja men visst är det verkligen så. Alltså första gången jag såg den här filmen, jag kunde som inte riktigt vara beredd på vad som skulle komma över mig när man får se den här världen. Jag tycker också det är någonting väldigt fantastiskt, inte bara med småfolk utan överlag när man går ner på det här perspektivet det finns ju även många historier om möss, där då möss eller smådjur överlag lever som vi gör och man klär sig och man pratar och så vidare och har äventyr i den här lilla, lilla, lilla världen mm. och jag blir så fascinerad bara över Ja, men hur en så simpel sak som regn faktiskt kan vara en katastrof då för de som inte är mycket längre än just kanske ett pekfinger. Mm. Det är det som jag tycker är så extremt underhållande och underbart med den här filmen. Det är just hur väl man porträtterar det. För den här världen är så detaljerad och det, det har man ju såklart just Studio Ghibli att verkligen tacka för. <laughs> för de lägger ju ner så otroligt mycket tid på just det här med detaljer, hur världen ser ut. Hur areetisk kläder ser ut, hur familjen bor, hur de liksom tar sig fram över ja, både gräsmattan men också då i huset när de väl går in dit. Det är så fascinerande. Ja, även om det hör till det visuella kan vi ju säga att det är ju sanslöst vackert gjort. Det mm. är ju den klassiska Studio Ghibli-färgskalan som den här filmen har och det passar så enormt bra till den här historien. För den är färgglad, den är vacker till och med på de ställena där det ska vara som mörkast och smutsigast och mm. nedgångnast. Mm. Till och med det ser vackert ut. Och att lyckas få någonting som bara ska föreställa sopor och bortkastade småsaker och liknande mm. att se vackert och tilltalande ut. Visar ju på en talang som är bortom det vissa av oss bara kan drömma om att ha. Ja visst, jo, men det, det är just alla de här små praktiska detaljerna som gör mig så himla hänförd. Mm. Bara krokiga spikar som man kan använda för att promenera på. Eller häftstift som är instoppade i en vägg för att man ska kunna använda dem som en stege. Alltså Allt det här det är det som jag tycker är så extremt roligt med just sånt här... Ja, små folk och det här perspektivet. Mm. Hur man kan använda bara små vardagsgrejer till någonting mera, mera brukbart. Jo, men en sån sak som att man kan använda dubbelhäftande tejp till att klättra upp för eh, branta <laughs> möbler och liknande. Mm. Mm. Det är genialiskt i sin enkelhet. Men mm. man tänker inte på det därför att vi är så inställda på att ja, men, tejp, det har man till det här <laughs> ja. och inget annat. Jo, men för någon som bara är ett pekfinger lång så kan man använda det på så många mer sätt än bara det vi har mm. föreställt oss. Mm. Och um, det illustreras ju så extremt snyggt här. Och miljöerna bakom väggarna är sanslöst imponerande med små tidningsklipp som har använts för att göra isolering och som du mm. säger alla spikar och alla små detaljer och träbjälkar mm. och allt möjligt. Och att påpeka sen efteråt att huset och världen i sig är sanslöst vacker, det vet jag inte om jag ens behöver göra för det är väl så självklart vid det här laget. Ja, ja jag tycker också det. är det, Som sagt, det här hör till det visuella men, men redan nu så måste man bara få helt enkelt prata på om hur, hur vacker filmen är. Men sen så är det ju också själva, som sagt, det här är levandet också, livet. Det är bara så fascinerande att se hur de lever, hur man tar sig fram och hur, hur långt man kan använda minsta lilla saker. Och hur man ja men till exempel stöter ner lite kex för att det ska kunna bli något slags mjöl som man kan använda för att baka själv med. Mycket fascinerande och, och väldigt förtrollande. Det är därför jag verkligen verkligen tycker om just The Secret World of Arrietty så väldigt mycket för att... Ja, det är en fascinerande värld helt enkelt. Det är en så enkel värld, det är ju vår värld egentligen. Men ändrar man bara perspektivet så blir det som någonting helt annat. Ja, saker som vi tar för givet är ofarliga. Som en katt eller lite gråsuggar eller ett par äm, gräshoppar eller liknande. Mm. Det är ju direkt dödliga saker för någon som är så kort. Och mm. ett hot som man helst ska hålla så långt bort man bara kan försöka se till att oj, jag drar inte till mig uppmärksamheten där för det, det kan sluta riktigt illa. Och det är ju så fascinerande för man, man sugs ju verkligen in i berättandet och upplever mm. verkligen den stress som karaktärerna känner. Mm. Mm. Oj, här kommer en katt. Hur skyddar jag mig för den här? För den kommer inte att bry sig om att jag ser ut som en människa, för jag är inte stor <här> som en människa. Jag är ett målmat på två ben. <laughs> Visst, och springer man därifrån så då är det ju inte som att eh, katten stannar och tycker jaha utan tvärtom då triggar man ju istället någon slags instinkt där att aha, nu springer maten. Då är det jakt dags. JPKA. Ja, det är, väl, det är väl just på grund av allt det här också som vi då säger och tycker att ja men vi vill ju ha mer av allting så varför får vi inte mer av det? Varför ska det sluta när det börjar helt enkelt? Men om vi ska börja där historien börjar så är ju den mm. första vi träffar i den här historien Ariette själv. Mm. För hon har tydligen smitit ut från deras lilla bo som de har där under huset för att skaffa fram bland annat lagerblad till sin mamma för att Jo, men hon är väldigt förtjust i det, man kan göra väldigt mycket, väldigt gott te och laga mat och så vidare mm. och så vidare. Men mm. det är ju väldigt långt till det där trädet, så det är ju inte en trip som man gör utan noga planering och utan att ha någonting att skydda sig med, för mm. det finns en hel del hot på vägen. Precis, det här är uttrycket, walk in the park... Det blir som en helt annan grej för små folk. Därför att vi kan tycka att det är bara just en promenad genom en park då. Men alltså en park är ganska stor om man är typ 10 cm hög. Så att det, är, det är snarare att gå igenom en stor snårskog. <laughs> Mer åt det hållet. Ja, hon är ju rätt äventyrlig av sig och väldigt nyfiken också. Och hon är ju då ja, blott 14 år gammal får vi veta. Eller att hon ska fylla 14 år så jag förstår ju att hon har den här äventyrslusten, hon vill ju liksom se mer av världen och speciellt eftersom nu lever ju bara de här tre ensamma med varandra och nu är det ju inget fel på att leva med sin familj men det är ju just det här att var finns det andra så kallade lånare egentligen, finns det ens annat småfolk det vet ju inte dem och man är ju orolig över att man ska vara de enda så att Ja, jag förstår att det finns ändå en, en lust att vilja ta sig ut i världen och se någonting mer, speciellt för just Argetti som är ung. Sen hennes föräldrar är väl lite mer försiktiga av sig, såklart, men de är ju också äldre och visare och har sett både det ena och det andra och fått höra diverse historier om hur människor kan bete sig också. Så, men det, det är spännande att få följare från Arjetus synvinkel för det mesta just därför att hon är ju extremt framåt av sig jo men det skulle nog de flesta av oss vara om vi har um, fått hålla oss på en liten begränsad yta under 14 år av våra mm. liv så um, man känner mm. nog en viss jag vill gå ut och se lite mer ja. och att det sen finns hot som en viss katt det, det hör ju till riskerna och hon är ju lite dumdristig det får man ju säga mm. det är ju den ungdomliga oerfarenheten som talar men hon klarar ju sig hyfsat oskad fram och tillbaka så um, hon ska kanske inte klaga alldeles för mycket, även om hon driver sin stackars mamma nästa till vansinne <laughs> ja, nej, men hon gör det himla bra måste jag säga Och hon verkar ju vara rätt van vid att göra där så jag misstänker att hon smiter ut verkligen för jämnan mm. för att få sitt lilla äventyr men också för att få hjälpa till där hemma, för hon, hon är ju ändå väldigt mål om att få göra just det också som sagt, nu har hon ju smitit ut därför att hon ska hämta då lagerblad och sådant till sin mor. Hon har ju inte bara stuckit ut för att hon ska ja men, få svänga de lurviga. Liksom. Det, är inte bara, det är inte bara upptäckandet och äventyret som hon söker. Och liksom att få kanske möta någonting vilt och farligt. Utan det är ju mest för att nu behöver mamma det här har jag hört. Så att jag kan tänka mig att be mig ut för att försöka hitta det. Mm. Annars är det ju pappan som verkar göra det mesta av det så kallade lånandet. Det är ju han som faktiskt går in i huset och har den här stora risken att faktiskt stöta på en människa där inne för att kunna få ta på till exempel socker. För det går ju som att inte bara gå ut i naturen och hitta riktigt på det viset i en just ren socker Men jag blir faktiskt väldigt förvånad på ett vis över att hon har ändå så lätt för att ta sig ut och att hon gör det med, med hjärna mellanrum och tycker att äh, men det är inte så farligt, jag kan faktiskt ta hand om mig själv. Men just det här med att vara i huset det är ändå så här det är någon slags gräns som går där att det gör hon faktiskt inte därför att hennes föräldrar vill ju inte det utan det här med att faktiskt göra ett så kallat lånande det är någonting som, som de vuxna sköter helt enkelt och hon ska ju snart få vara med om sin första, sin första låning och hon är det är jätteuppspelt över det att äntligen få följa med sin pappa in i det faktiska huset och se hur det ser ut och måste försöka hålla sig osedd från människan och, och när hon kommer in i huset så är det fortfarande en helt annan värld som är ännu mer spännande än den där utanför som det verkar Jo men när vi lär känna henne så är hon ju väldigt energirik och um, ungdomligt glad och naiv och så vidare men som du säger så respekterar hon ju att Inne i huset så är det något speciellt Det hör vissa riter till Att mm. man gör vissa saker på vissa sätt Och det finns vissa rutiner som man måste följa Så därför vill hon ju smita in Men hon gör det inte Därför att det finns för stora risker och hon vill att pappan ska visa hur det går till. Hur mm. funkar det här? Var finns alla de hemliga gångarna? Hur mm. gör man för att komma dit där? Hur gör man för att hämta det där? Och så vidare och så vidare. Så hon längtar ju verkligen efter att få göra det här lånet. Nu är det ju som så att det kommer dit mer folk till huset. Ett barn dessutom. Mm. Och det gör ju föräldrarna lite oroligare. Att okej, okay, nu är det fler människor. Då är det kanske ännu mindre läge att eh, släppa in Arrietty i huset och hon blir ju jättebesviken men eh, pappan sätter ju ändå ner foten och säger det är ett barn, barn går och lägger sig tidigt vi gör lånet precis som vi har tänkt Mm. och det gör ju Arietti jätteglad naturligtvis och mm. de förbereder ju sig noga och när de ger sig iväg för att påbörja lånet så är det ju under mycket bestämd tystnad och mm. Arietti som verkligen har sprudlat av både ljud och glädje är ju väldigt tyst och tillbakahållen här inte för att pappan har bett henne utan för att hon förstår hur allvarligt det här är och mm. hur mycket som hon måste uppmärksamma och mm. lägga märke till och försöka komma ihåg för en dag kommer hon ju att behöva göra det här på egen hand. Mm. Så vad vi ser är ju verkligen en far som delar med sig av sina kunskaper utan att säga så mycket. Utan han är väldigt tydlig istället med att visa vad han gör, var olika hemliga knappar och sådant finns, vart mm. man ska gå om det händer och så vidare och så vidare. Mm. Och det är en väldigt lång och ganska tyst sekvensen ändå medans de ger sig av in i huset första gången. Man ser hur de klättrar runt och hur de plockar små saker här och där. och Ja, det är klart att de säger saker ibland och de gör ljud. Det är inte så att filmen helt plötsligt blir stum. Men de är väldigt noggranna med att inte prata i onödan för... Det kan ju faktiskt vara någon som hör dem. <laughs> <laughs> ja, det är ju väldigt spännande verkligen. Och det, det görs så himla bra tycker jag. Jag blir lika så här förtjust som Arietti När då hon och pappa Podd väl kommer in i vad jag tror är köket. Mm. Och man får se hur köket breder ut sig och hon ser det att Oj vad stort allting är. Och kameran gör en väldigt snygg sån här uh, utzoomning. Och, och att få se just det där... Uh som sagt från hur det ser ut för de två som är småfolk. Alltså jag blir lika som sagt hänförd och förtjust som hon blir när man bara wow kollar så många grejer och så stort allting är och det är så långt ner till marken och hur ska man ta sig dit och den här beundran som hon har för hur pappa gör saker för då som sagt ska ju han visa att det är så här det går till. Det är så här rutinerna utförs beroende på vad man ska göra för någonting och vart man ska ta sig någonstans och vad som ska lånas. Och, och man ser verkligen hur mycket hon ser upp till honom och hur, hur duktig han är på det här. Och som sagt, han behöver liksom egentligen inte hålla på och, och säga en massa saker. Han är absolut inte på något vis, ja, donderande. Han, han har som auktoritet ändå utan att behöva säga jag är inte så där. jag hade som faktiskt förväntat mig med tanke på hur sprallig hon är nu Ariete till en början, att det skulle bli mycket rör inte det där, gå inte dit var mer försiktig och så vidare, men det behövs inte för att när Ariete som sagt väl kommer in i huset då är hon väldigt tillbakadragen hon förstår själv att nu är man liksom på en mycket farligare mark ändå än utomhus och här måste man göra på det här och det här viset för man får inte bli sedd. Mm. Och det är, det är så väldigt roligt och väldigt häftigt att få uppleva just när hon har det här, när hon gör det här lånet, när hon är med om det här då inomhusäventyret. Det, jag är också väldigt, väldigt ja, hänförd över hur, hur podd tar sig fram faktiskt och <laughs> hur han liksom... Hur duktig han är helt enkelt på att göra det han gör så att jag förstår att Ariete ser upp till honom och att hon tycker att wow vilket äventyr det här är. Ja och det märks ju att han har varit där ett tag för mm. um, en del av lösningarna att ta sig fram i huset är ju väldigt teknologiskt sofistikerat ändå. Mm. Och han bär också runt på en elektrisk lampa som man ser att han håller på att justerar vid ett tillfälle. Han, mm. han löddar om grejer inuti den för att se till mm. så att den fungerar. Så de är ju väldigt tekniskt sofistikerade för att vara ett små folk. <går> oh, ja. Och hela det här är ju en helt ny värld för Arietti så det är väl just därför som hon är så hänförd av pappan och så återhållsam- och när hon hittar en nål på golvet som blir hennes officiella första lån så märks det ju hur enormt stolt hon är. Att åh, nu har jag plockat min första sak och den här kommer jag ha jättenytta av. Och det märks också att pappan är väldigt stolt över henne. Nu har du gjort ditt första lån. Det är en liten stillsam stund där de står och är glada över det men sen är det dags att fortsätta för de står ju trots allt på farligt område. Ja, det, det, jag kan som sagt, jag kan tänka mig henne ändå hur det är verkligen hur det ska pirra liksom när man kommer in i den här världen och man ser altihopa och när hon upptäcker då att kolla pappa, jag har hittat någonting och det är just. En liten nål. Men för dem så är det ju verkligen ett stort vapen. Rent av Och han som säger det. att Ja men visst, kolla ditt första lån. Var, var försiktig med den där bara. och så här Se till så att du inte gör det illa. Och hon bara, oh ja visst det ska jag. ja det, <går> det är så himla fin scen det här. Som sagt den är väldigt tyst. Eh, under den större delen av scenen. Och det är för att de inte ska få göra allt för höga ljud. Och sen gäller ju att det inte vara och pilla i alltihopa. Utan man måste ju som, som pappan då förklarar. Det gäller ju att ta de här små sakerna som ingen saknar. Man kan ju som liksom inte gå och hugga vad som helst för dem, då märker man ju om det skulle fattas någonting. De går ju bland annat igenom ett dockhus som är helt fantastiskt och självklart vore helt perfekt för dem att faktiskt bo i. Plus att alla grejerna som, som finns där är ju i bra skala för att bara helt enkelt plocka hem och använda på riktigt. Men det är ju sånt som verkligen skulle uppmärksammas. Att ja men vänta nu. var tog den här saken vägen från det här rummet i dockskåpet egentligen? Mm. Varför skulle någon bara ta den här plötsligt? Det här är knappast möss liksom. Så därför, därför finns det ju en strikt regel att ta inte sånt. För ingen kommer att sakna en sockerbit. När den ligger bland liksom 30 andra i en skål. Men att det fattas en slags detalj. En, ja någonting som är dekor i ett litet dockhus. Då är det en helt annan sak och det här dockhuset kommer ju att få en hel del betydelse för historien mm. så vi ska ju inte gå in på för många detaljer om det men vi får ju en väldigt intressant lärdom av pappa där när Ariete och han passerade men vi lämnar det där därför att um, spoilers <laughs> och spoilers till den här filmen är inte välkomna Nej, eller hur det här ska upplevas men vi kan ju säga som så på tal om spoilers att Arietti blir ju naturligtvis upptäckt. Det är ju en stor del av premissen till den här filmen att mm. någon vet om att de är där. Och det är ju naturligtvis den här unge pojken Shaw som de tror ligger och sover men han ligger stirrar i taket. Och han ser ju henne där hon smyger förbi och mm. börjar ju prata med henne och hon blir ju livrädd naturligtvis. Mm. Mm. Och både hon och pappa podd avbryter ju lånandet omedelbart för eh, nu är det bäst att lägga på en rem och försvinna <laughs> så att man kanske kan laga den här skadan som har skett. Men det är ju en upptakt till att saker och ting kommer att börja hända i den här historien. Och Arietti mm. kommer ju att växa ganska mycket under de här dagarna som passerar. Jo, men det är väl en av de här sakerna som man väldigt snabbt gissa sig till att det här kommer att hända. Så, så fort som man får se att det finns lånare i det här huset, eller så, små folk då, och så fort som man ser att så kommer in i bilden så kan man ju som ja, ett plus 1 bli två. <laughs> så man vet ju att givetvis så kommer de här två att träffa varandra och det kommer förmodligen att leda till någonting. Och som sagt speciellt för Ariettis del som ändå växer en hel del. Och hon är ju faktiskt ändå försiktigt nyfiken. Alltså hennes föräldrar är ju och i synnerhet mamman är Väldigt rädda för människor. Och det, det förstår man för som sagt de har mer erfarenhet. De har sett saker, de har hört historier. Medan Arjette har ju levt mycket mer som isolerat. Så hon har ju bara sett människor på håll. Men, men hon blir ju ändå nyfiken på show, Precis som att Show är nyfiken på henne. Mm. Så hon är ju ändå mer öppen för den här kontakten. Speciellt när Show inte bara... Flyger upp i luften från sängen och liksom, åh, små folk! Och jag måste fånga er mm. som ja, vissa andra personer kan vara. <laughs> Så därför förstår jag henne också att hon blir lite, men vänta nu, är det här verkligen en farlig, hemsk människa som jag har hört talas om? Eller vad, vad är detta för någonting egentligen? Ja, och även om det också är lite spoiler så kan vi ju nämna det att de kommer ju naturligtvis att utveckla en viss typ av relation. Och jag misstänker att det är Shows stillsamma beteende i och med att han är sjuk mm. som gör att hon vågar ta kontakt med honom. Hon ja. vågar prata med honom och... De vågar att utforska vad deras två världar egentligen betyder. Mm. För de har ju bara vag aning om vad det innebär att vara människa eller att vara småfolk. Mm. Och det är en väldigt vacker relation som uppstår där måste jag säga. Men den är ju inte konsekvensfri heller. För i och med att människor har börjat att veta att oh, ja, men det finns verkligen småfolk där. Så betyder ju det att familjen kanske måste ge sig av- för mm. ett hem där folk börjar leta efter dem är mm. inget tryggt hem längre. Och det kommer ju också att leda till att en hel del situationer uppstår som är mer eller mindre katastrofala <laughs> för den här stackars lilla familjen. Mm. Men eh, å andra sidan så är det en väldigt trivsam historia att eh, sjunka in i. Och man vill verkligen att de här två ska komma varandra ännu närmare. För man ser mm. hur fint det här börjar att bli. Mm. Men som sagt, inte konsekvensfritt. Nej, visst. Och det, det kan man ju verkligen förstå. Men det är ju det här som man ändå själv också är ute efter. Man, man vill som på ett vis också att Argete ska bli sedd, åtminstone av då Shaw, kanske inte av någon annan som också bor i huset. Men här så ser man att Shaw är ju också väldigt nyfiken av sig. Och som sagt, han är ju väldigt lugn också och tillbakadragen. Vilket säkert har att göra med att han han är ju ändå lite sjuk av sig också. Så att han, han spenderar ju mesta delen bara för sig själv i sin säng. Han hastar inte framåt för att han har ett, ett dåligt hjärta. Så när han pratar så pratar han ju väldigt lugnt. Och det är nog tur det också. För jag tänkte på det där med hur hög en röst som kommer från en människa måste vara för just små folk. Mm. Och när han då ändå mer eller mindre nästan viskar fram orden så låter ju det låta betydligt behagligare och vänligare än om en person helt uppspelt säger Åh, hej på dig! <skratt> <skratt> och det liksom <skratt> låter som att aj, mina öron, verkligen. <skratt> så därför springer ju inte Arietti ändå bara tokrusar liksom därifrån. Hon får ju inte panik. Sen kan hon ju inte få panik heller i den situationen egentligen. Och poddar Argettis pappa, är ju väldigt så här väldigt väldigt lugn och sansad av sig mm. även när Arietti mimar åt honom eller gör ett tecken på att där är någonting, det är en människa personen har sett mig så de, de drar sig som sagt tillbaka snabbt men gör det väldigt ändå lugnt och metodiskt Jag vet inte hur han har listat ut var Arietti smiter ut och in i trädgården men eh, hon hittar ju plötsligt en sockerbit stående där med ett litet meddelande mm. och hon blev ju lite skum på att är han ute efter att skada mig eller vill han mm. hjälpa mig och det är ju en, en debatt som de får ta där hemma där de säger att nej, rör den inte vi får inte lämna bevis efter oss nej. han kanske tror att han har drömt eller att mm. han har sett i syn eller vad som mm. helst nu måste vi avvakta och se men samtidigt kan hon inte låta bli att känna att jag, jag måste ändå visa att jag har sett givmildheten även ja. om jag inte kan ta emot den. Vilket också innebär att hon söker kontakt med honom för att lämna tillbaka den. Mm. Och då får hon ju också veta lite mer om show. Precis som att vi får veta lite mer om mm. honom. För det enda mm. vi har fått veta är egentligen att han får inte gå ut. Han får mm. inte lov att springa. Och han ska helst ta det väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lugnt. Och det gör ju att vi är nyfikna på varför är inte den här pojken mer aktiv. Vad är det egentligen som har hänt? Ah, han har det här tillståndet. Han lever under de här förutsättningarna. Mm. Och så börjar de att knyta an till varandra. Även om det är... Lite sporadiskt till en början, men mm. snart börjar de ju att lita och tro på varandra. Ja, ja det, det är som sagt en, dels är en väldigt fin relation däremellan som uppstår och sen är det väldigt, som snyggt gjort också, just att Joe presenterar sig för Arrietty och han förklarar vem man är och ja, vad han har för tillstånd som sagt. Och så får vi också samtidigt veta det och kan få mer förståelse för att ja men varför är han med att spara på sitt rum och varför är han så himla lugn av sig för den annan hade ju ändå blivit rätt uppspelt måste jag ju säga av att se något slags småfolk som, som smyger runt och sådär så att det, ja, det är väldigt fint och det är väldigt roligt att se och eh, han är som en väldigt sympatisk och fin liten kille <går> får jag säga att jag tycker. Jag tycker mycket om så också, precis som att jag tycker en hel del om Arietti Men eh, hon är ju väldigt charmerande i sitt, i både i sin sprallighet men också att hon, hon visar ju väldigt mycket vuxet i sig ändå också mm. i och med att hon, hon verkligen förstår när hon har gjort fel. Och eh, hon har ju lite dåligt samvete ändå över att hon faktiskt Ja, men presentera sig för så även om hon tycker att ja men jag måste ändå återgälda den här uh, um, vänligheten som man visar så samtidigt hennes föräldrar har ju sagt att nu måste vi verkligen dra oss tillbaka vi, vi måste ta det lugnt därför att, att vi har blivit sedda det är verkligen inte bra nu, nu är det bara tillbakadragenhet som gäller annars så kanske vi måste flytta helt enkelt. Och jag skulle vilja påstå det att Arietti är ju verkligen godheten personifierad. För där är inget tillfälle i den här historien där hon medvetet gör någonting för att vara elak eller Nej. otrevlig. Hon mm. är bara så entusiastisk och så sprallig och tänker kanske inte sig för varje gång hon gör någonting. Nej. Mm. Men hon försöker ju alltid göra rätt och de gångerna som det har blivit fel... Försöker hon att göra rätt i efterhand istället. Ja. Och det gör ju att man, man fastnar ju väldigt lätt för henne. Man tycker ju om henne som karaktär. Och jag känner ungefär det samma för show, mm. även om det är ett litet problem med hans personlighet som jag irriterade mig lite på. Och det är att han är lite morbid i det han säger och mm. hur han resonerar om vissa saker. Mm. Och det kommer ju sig naturligtvis av att han lever i ett tillstånd där han i princip när som helst kan dö. Det färgar förmodligen ens tankar ganska ganska mycket. Men samtidigt blir det lite okej, okay, kanske skulle ha lagt fram det på ett helt annat sätt för det där lät inte bra. Nej, alltså den scenen som jag vet att du tänker på... Jag blev väldigt, väldigt chockad när den kom första gången. För att jag tyckte som det också att... Men alltså, vad, vad tänker du överhuvudtaget på vad du säger och hur du säger nu egentligen? Är det här en diskussion man ska ta med någon som man just har träffat och säga så här, alltså då, då sjönk han ju ganska kraftigt i mina ögon, det gjorde han ju verkligen men ja, absolut, och det, det har ju som du säger med att göra med hans tillstånd och man färgas förmodligen mycket riktigt av att man vet att man när som helst kan dö och han verkar ju ganska pessimistisk ändå över sin... Ja, situation, nu ska han ju opereras och folk säger väl att allt ska bli bra efter det, men han själv är mer av en realist och vill liksom inte, jag bli uppspelt onödan eller glädjas för minsta lilla, utan det är mer här ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Mm. Det är ju inte direkt ett charmerande karaktärsdrag. Det är det ju <laughs> definitivt inte. Men ja, det, det är som det enda jag också skulle kunna som klaga på och som sagt, jag kände det när det kom att det där var inte jättesnyggt egentligen. Det där kunde ha lagts fram på ett helt annat sätt. Men det är också den enda gången som någonting sådant händer. Sen är han ju också väldigt hjälpsam av sig och vill ju absolut inte förstöra situationen för Ariette och hennes familj. Utan han är ju också... Jag har mån om både henne och förstår att de lever ju liksom i helt olika världar. Det gör de ju verkligen. Jo men han gör ju ingenting för att skada familjen egentligen. Tyvärr har en del handlingar konsekvenser som han inte kunde förutse- och det betyder ju att någonting gott blir något extremt negativt för familjen. Mm. Och det försöker han ju också att reparera så gott han kan. Och hans utveckling under den här historien är ju att gå från pessimisten som har tappat hoppet om allt till att faktiskt vilja kämpa för sitt liv- Arrietty inspirerar ju honom till att vilja överleva. Till att ta upp kampen och mm. faktiskt se en ny morgondag. Inte bara lägga sig ner och ge upp. Medan Ariettis utveckling är ju att gå från naiv flicka som inte vet någonting om världen till en mycket vuxnare kvinna som har en större insikt och en större pliktkänsla och mm. har en hel del skicklighet i bagaget också. För det är inte alls samma Ariette vi ser i slutet av filmen som vi ser springa genom trädgården precis i början av historien. <laughs> Nej visst, hon, hon växer som sagt. Det är verkligen en resa för henne och ett äventyr. Och det är en stor behållning med filmen verkligen. Och som sagt det är just det här samspelet mellan Ariette och Shaw som gör väldigt mycket. Så det, ja, jag tycker det är både fint och väldigt intressant. Och vid det här laget skulle vi ha tagit upp skådespelarprestationer som vi gör traditionellt. Men precis som till alla andra Studio Ghibli-filmer vi har tagit upp så um, har vi inte riktigt för avsikt att gå in på dubbning och um, vem som spelar vad och så vidare. Just därför att det finns alldeles för många versioner av den här filmen <laughs> egentligen. Mm. Och vi har ju valt att titta på japansk originaldubbning därför att... Det är då det ser som bäst ut och låter som bäst, tycker jag. Och jag mm. vet att du känner ungefär likadant. Mm. Och även om jag har gått in och tittat lite på den svenska dubbningen- så har jag inte mycket mer att säga där än att det är fullt godtagbart. Precis som alla andra svenska dubbningar av Ghibli. Jag menar, det når inte den fulla kvaliteten som originaldubbningen har- eller som den engelska kan få. Men den är fullt godtagbar- och vill man verkligen se den här filmen rätt så ska man ju se den med japansk tal och svensk text. Ja, jag har ju själv tittat på den engelska dubbningen lite grann. Sneilat på den i alla fall för att jag är nyfiken alltid på hur rösterna ska göras egentligen. Och just i och med att jag vet ju att Arrietty, liksom det är ju ändå ett ett lite större namn så att säga jag menar, nu har vi ju ändå en historia av då Mary Norton ursprungligen så att The Borrowers är ju ändå någonting som ja, många kände till innan den här filmen kom så därför vill jag som extra mycket kunna kolla på, ja men har man gjort någon slags eh, försök till att faktiskt plocka bra röstskådespelare eller har man som bara kastat in några som pratar engelska men faktiskt, jag är väldigt imponerad det ska verkligen sägas när det gäller huvudpersonerna i synnerhet då eh, Arethi och så och pappa podd för de låter väldigt väldigt bra och väldigt engagerande och trovärdiga i den här filmen mm. så jag tror absolut att man kan se den på engelska och fortfarande få ut någonting av det. Men som sagt, jag, jag föredrar verkligen att höra de japanska rösterna. Det, det blir bara mera rätt. Det är ju inte bara det med att den här, man, man ser ju inte dubbningen då. Alltså läpsynkningen passar ju. Och det gör väldigt mycket för mig ändå. Men det är också bara att jag, jag uppskattar liksom Studio Ghiblis filmer på sitt originalspråk. Så är det verkligen bara. Men eh, absolut, jag, jag säger ingenting ont om den engelska översättningen i alla fall. Jag, jag tycker att eh, röstskådespelarna där, alltså dubbningen, den görs förträffligt faktiskt. Ja, så vi får helt enkelt stå för att vi är två språksnobbar som eh, bara vill se den i en version och vara nöjda därefter. Så, eh, <laughs> mm. Även om vi skulle kunna ha långa utlägg om dubbning och liknande, det har vi inte här. Vi säger bara att det är utomordentligt bra på japanska, bra mm. på engelska då tydligen mm. och helt okej okay på svenska. Det är eh, fullt godtagbart och någonting som man njuter av att eh, lyssna på. Men det är ingenting som närmar sig originalet, så är det bara. Nej, visst. Och med både Show och Arietti tittade på, så kanske vi ska ta en lite närmare titt på Ariettis familj. Ja. Visst. Tillsammans så är det ju ett väldigt udda par De här två Och jag är förvånad över att de två har funnit varandra För de är verkligen varandras raka motsatser Ja visst är de Och jag tänkte flera gånger under filmen Precis samma sak För eh, som sagt Podd är ju väldigt så här Lugn, metodisk av sig Och eh, där har vi då mamman Som heter Homily Som är Verkligen fulla motsatsen, alltså, så fort man nämner människa så hoppar hon ju till i luften nästan och blir så här hispig verkligen och börjar prata om åh nej människor varstå någonstans så måste vi flytta redan igen och jag tyckte ju så mycket om det här stället så att jag, jag förstår ju jag förstår verkligen podd när han säger till Arrietty då att du det här med att en människa ska ha sett dig det, det nämner vi inte för mamma för det är säkrast och lugna så men som sagt hon som sagt hon, hon får lätt panik över det här med människor och gud vet ju vad, vad hon egentligen kan ha sett för någonting under sitt liv som har gjort att hon har blivit så extremt extremt misstänksam till människor, verkligen inte ha någon som helst tilltro för dem men det verkar sitta väldigt djupt in i alla fall med tanke på hur hon reagerar medan mm. podd då, som sagt väldigt, väldigt lugn av sig väldigt, väldigt kan, kan liksom handskas med situationer bättre så att de är definitivt varandras motsatser och jag tänkte på det många gånger under filmen att hur har de funnit varandra egentligen men när de sitter ihop liksom när de är bara tillsammans eller när de har Argette med sig så det ser ändå ut som en väldigt komplett och fin familj Ja det behövs kanske någon med ett enormt lugn för att vara tillsammans med någon som är väldigt hispig för <laughs> som sagt det krävs inte mycket för att blodtrycket ska skjuta i höjden. Men det är också som du säger vi vet inte alls vad hon har varit utsatt för under sitt liv så att hon är kanske fullt legitim i sin nervositet och den här historien kommer ju inte att göra det bättre <laughs> utan att säga för mycket. Och om jag ska vara ärlig, jag tycker om den här familjen. Även om jag tycker mm. att mamma homily är lite för uppstressad, lite för hispig. Så är de tre personer som verkar funka väldigt bra tillsammans. Mm. Jag njuter av att se dem, jag njuter av att höra deras dialog och höra hur mm. de resonerar om saker och ting. Och det finns en helhet där som jag tycker att Mia Saki har fått till väldigt snyggt. Det är en upplevelse att få dyka ner under golvplankorna och få vara med dem i deras lilla hus när de sitter och äter middag. Diskuterar om vad de ska göra, hur de ska göra, hur de resonerar om olika saker och ting och vilka beslut som de kommer överens om. Och även om jag personligen kanske knöt lite mer an till pappa podd efter att han då hållit sitt lugn i väldigt tryckta situationer och visat att han är verkligen en man att lita på så är jag lite små förtjust i mamman ändå. Jag menar man måste få dem som ett par och då fungerar de utomordentligt. Mm. Sen finns det en del komiska scener med mamma och hennes hysteri som är komiska men ändå lite irriterande måste jag mm. säga. Men det är inte någonting som skadar eller förstör filmen överhuvudtaget. Nej, det, det är det som tur är inte. Det är lite synd att hon... Ja, för det mesta porträtteras som då den här mera hispiga av sig. För hon har ju verkligen sina kvaliteter. Hon är väldigt duktig på det hon gör där hemma vid, absolut. Men det är ju sällan man ser någonting av det också. För nu är det ju ändå mycket mera medpodd av just den anledningen att han då till den början av filmen faktiskt ska ja men, vägleda Ariete genom sitt första lån så att det, det blir mycket prat mellan de två och det blir mycket att man får se vad han håller på med och hur han ja, tar sig framåt och sådär mm. medan de gångerna vi ser då mamman Homily ja, så är det oftast i väldigt tillbakadragna scener eller bara tvärtom att man liksom slår av och på en knapp helt enkelt, hon går över till hyperläge sen mm. har ju hon Lite otur med vad hon åker ut för också, så det här av- och på läget det, det går väl att försvara på sitt vis, men absolut, Hon det, det finns en och två scener där hon, hon verkligen bara nästan flikar loss, men det är en fin familj, som du säger, det är det. Och jag kunde inte låta bli att få ett litet extra leende när de pratar om såna här bilder som de har över fönsterna. Mm för är det något som mamma homily är väldigt förtjust i så är det havet, mm. även om hon aldrig har sett det men det är något vackert över det så därför har hon ju en bild som är uppspänd så att det ser ut som att de har en havsutsikt utanför mm. sitt lilla fönster mm. och när Arrietty frågar ska vi inte byta ut de där bilderna då har jag haft dem i flera år mm. så är hon ju väldigt snabbt att säga nej, jag älskar verkligen de här det är väldigt roligt, det ger ju henne mycket karaktär samtidigt som det också är ytterligare en av de här fantastiska detaljerna till just världen att ja, jo, men bor man liksom i då en, en källare eller rättare sagt under en källare så då har man ju som inte så mycket till utsikt så då får man helt enkelt skapa sin utsikt på egen hand <laughs> och det funkar ju alldeles utmärkt för det ser väldigt romantiskt ut där nere hos mm. dem jag, jag blev nästan lite sjuk och tänker varför har inte jag det lika mysigt som de har <laughs> ja. kan jag flytta in här kanske Ja, visst ja. Jag tycker det är fantastiskt verkligen hur de bor. Jag förstår ju att vare sig Arjetti eller Homely vill flytta därifrån att de verkligen tycker att det här är ett fantastiskt hus. För, för det är det. Inte bara huset som sig, alltså som de bor i eller snarare under, utan jag menar deras eget plats också. Deras eget ställe där de bor. Det är verkligen underbart inrätt med så mycket karaktär till sig. Ja vi är på att snudda av det visuella hela tiden men det är väldigt svårt att låta bli för mm. uh, Gibli som sagt. <laughs> Jag tänkte säga det också för Studio Ghibli. <laughs> Så ja det, det där väl blir lite prat om det där och då också fortfarande. Det är svårt att inte prata visuellt när man pratar Studio Gibli men, men speciellt också just när det gäller um, karaktärsporträttering. Det är ju ändå eh, Hayao Miyazaki och hans team väldigt duktiga på också. Att de verkligen tar sig tid att animera små ja speciella nyckfullheter i rörelsemönstret. Mm. Mm. Att mamman är väldigt gänglig och rör sig väldigt mycket och mm. pappan är mycket stelare och rör sig långsammare mm. visar ju bara där vilken typ av personlighet de har samma sak som att Arietty springer inte utan hon nästan skuttar fram vilket perfekt illustrerar både hennes ungdom och att hon är väldigt glad och positiv ja. mm. även om hon kanske springer lite hårdare mot slutet av filmen men som sagt, det händer ju en hel del. Ja, det gör ju det och hon, hon växer ju och då, då får man också lära sig att man måste springa när man ska springa eller kuta helt enkelt när man ska kuta Ja, ah, Men det är en fantastisk liten familj. Tyvärr får vi ju inte lära känna Shaws familj direkt utan vi hör ju bara mm. omnämnt om dem i förbifarten. Men vi träffar ju hans mormor åtminstone ja. också lite i förbifarten för mm. hon finns ju där men hon har tydligen väldigt mycket att göra så hon åker ju iväg med sin bil lite nu och då. Och istället har vi en hushållerska som smyger runt och gör lite små jobb och oroar sig för mössorotter och, och ja. Är väldigt fascinerad av tanken på små folk. Ja, oj, oj oj oj. Och som sagt, jag, jag jag, beundrar lite grann när Sjås tillbaka, eller återhållsamhet när han träffar Arietti. Och nu som sagt kan det ju delvis bestå av tillståndet han har. Men jag skulle väl luta lite, lite mer åt Harus håll, även om jag inte skulle vara fullt lika gå på som hon är men, men det märker jag att det här med småfolk hon, alltså när man pratar om småfolk med henne, då framstår hon ju lite grann som någon slags galen kattdam fast med småfolk istället som bara har småfolk på huvudet uh, Ja, för hon får ju för sig vid ett tillfälle att Tjå har sett småfolk mm. och bara det eldar ju upp henne något mm. enormt. Har du sett dem? vad var, var de? Hur såg de ut? Och så vidare och så vidare. Uh. Och han bara, nej jag har inte sett någonting, men hon direkt misstänker att du har mm. sett mer yeah. än du avslöjar unge man. Och ärligt talat, den här filmen har ju inga skurkar. Det är inte den typen av historia. Men Harry hushållerskan hon blir ju ett hinder, mm. eller hon blir rättare sagt en fara i den här mm. situationen. Mm. För hon går ju runt och spejar och spanar och tittar i varenda litet hörn som hon hittar. För um, det kan ju finnas någon där. Och även sådana saker kan ju få digra konsekvenser. hust hust harkel, harkel, spoiler, spoiler. <laughs> Jo, men visst, du vet, om man räcker lillfingret åt en sån där person då, då slukar hon verkligen med hull och hår, inte bara handen. Så att man ska vara försiktig med vad man lämnar för spår efter sig och så vidare. Hon är en intressant karaktär, så att hon är inte ond, men hon är lite väl som påträngande och besatt också av just den här tanken på små folk. Och ja, det. –kan ha sina konsekvenser helt enkelt. Det kan det verkligen. Jo, men med Harry så planterar ju Miyazaki väldigt tidigt en hel del små detaljer– –som kommer att få betydelse mycket senare i historien. Mm. Sen är det ju som sagt var lite fyrkantigare här än vad man kanske hade förväntat sig. Och det är ju en liten besvikelse. Men samtidigt är det ju fullt tillfredsställande, så det är ju inget problem– men det håller ändå inte den fulla Miyazaki-kvaliteten- varken i dialogen eller i historiestrukturen helt enkelt. Nej. Mm. Men vi vet ju å andra sidan inte hur mycket det beror på originalmaterialet- och hur nära det de håller sig. Mm. För intrycket jag får är att de håller sig väldigt nära originalet. Men det är bara ett intryck, för jag har faktiskt inte läst den här boken- även om jag är ganska sugen på att göra det nu efter att ha sett den här- ja eller hur att man blir mest för att man vill liksom se hur det hela slutar eller rättare sagt vart han allting bär någonstans så att jag, jag blir också väldigt nyfiken på historien och, och jag önskar ju så mycket att det kunde komma fler filmer verkligen att det här kunde bli kanske en anime serie redan för det skulle mm. ha gjort sig rätt bra på det viset också tror jag men jag, jag får vara nöjd med vad det är som händer även om jag önskar att det hade kunnat hända mer helt enkelt men eh, som sagt det här är Mer av en saga än ett äventyr, så är du. Ja, man kan ju alltid drömma men um, vi får vara nöjda med det vi har och det vi har är ju fortfarande sagolikt bra. Mm. Men Harry som sagt, jag gillar henne trots att hon ställer till en hel del bekymmer här. Det hon gör är ju egentligen inte ondskefullt utan det är problematiskt för att hon inte tänker sig för och ställer till bekymmer för någon som faktiskt också har... Ja, tankar och känslor. Ja. Hon glömmer liksom bort att även någon som kanske bara är ett långfinger långt också känner någonting, också mm. vill någonting, mm. också har en frihet som borde bejaktas och så vidare och så vidare. För i hennes värld just då så är bara det här att få upptäcka någonting som är det viktiga. Och det gör ju att hon trampar på andra utan att egentligen vara medveten om det. Mm. Och det är ju tur att Sho finns där och kan se till så att hon inte ställer till allt för mycket besvär för eh, vissa små folk. Nej visst och, och, och till och med så får ju som utstå lite av Harus nu sån här um, besatthet så att eh, inte ens han går ju alla gånger säker utan blir ju också lite trampat på och det är ju just därför att som sagt men hon blir som så uppspelt över det hela och jag kan ju inte klandra henne men det kan ju göras mycket snyggare det är bara det att som sagt hon, hon tänker inte så långt som att det här småfolket är faktiskt ett folk också utan hon vill som bara göra den här upptäckten och få dela med sig av den till andra och ja, är man för mycket uppe i sig själv så att säga och det man vill, då, då är det ju lätt hänt att man trampar andra på tårna någon som däremot inte trampar på tårna utan är väldigt mer omsorgsfull även om man inte ser till henne så mycket. Det är ju mormodern som sagt för hon är ju där i ett par nyckelsekvenser. Mm. Och hon är väldigt tillbakalutad och känner väl ungefär samma fascination som Harro gör men mm. har lite mer Shows inställning till det. Mm. Och det hade varit mysigt om det här fanns. Jag trodde att jag såg någon någon gång. Åh, vad härligt det hade varit om det faktiskt var lite små folk här i huset och så vidare ja. och så vidare. Mm. Och det vi ser av henne, det blir jag väldigt förtjust i. Det här är drömversionen av en gammal släkting som man önskar att man hade. Det är ju väldigt synd att vi inte får se mer av Sadako som hon då heter. För hon verkar precis som så vara väldigt så här lugn av sig. Kan ändå bli uppspelt men inte på det här harry -viset, Utan är mera ändå tillbakadragen. Och väldigt, väldigt mysig som det verkar. En väldigt, väldigt trevlig kvinna. Så det är synd att man inte får se mer av henne egentligen. Men ja... Det lilla vi ser i alla fall, man förstår att hon är mer förnuftig om jag nu ska gå så långt rent utav. Eh, inte för att prata illa om Harry, jag, jag tycker om henne jag också, det gör jag verkligen. Men eh, ja, som sagt, det går att efterlikna mer med hur så kan känna att hon blir också upprymd men fortfarande tillbakadragen. Eh, lite mer återhållsam rättare sagt och ha mer av det här att åh vad mysigt det vore, jag hoppas att det är så. Men med det sagt så vet jag inte om vi har så många fler karaktärer att ta upp egentligen för det är en ganska begränsad rolllista i den här historien. Det mm. är det här lilla hushållet, det är det här ännu mindre hushållet under äh, golvplankorna och äh, hur de fungerar eller inte fungerar i harmoni med varandra. Så äh, det är väl dags för oss att dyka in i det ämnet som vi redan har varit och nafsat åtskilliga gånger på. Nämligen det visuella. Ja, alltså vi måste ju ändå studsa tillbaka hit känner jag. Trots att vi både i början av det här avsnittet och även nu då under handling och karaktärer har nämnt det till och från. Det är som sagt svårt att inte göra när det är Ghibli som, som står för produktionen av en film. Men där finns fortfarande Några saker ändå att, att säga Och understryka tycker jag Även om vi nu rör oss på en Väldigt, väldigt begränsad yta mm. Men oj vad detaljerad den här. <laughs> vi kan ju inte nämna det Några gånger känner jag <laughs> Jag var lyssnare och ursäkta att vi är tjatiga, men alltså, det här är ögongodis av det absolut bästa slaget. Man mm. är lika hänförd varje gång man tittar på någonting här. Det är så enormt vackert. Det är så välgjort. Det är så detaljerikt. Man bara vill sjunka in i den här världen och mm. aldrig mer komma ut därifrån. För <laughs> vardagen är grå och trist. Här ja. är det färgglatt och härligt. Inhit vill jag. Mm. Jag menar, det är få studios som kan få gråsuggor att se mysiga och söta ut. Ja, visst är det verkligen. Och det, ja, det finns så många härliga sådana där som sagt småscener också. Som bara tillför just det visuella väldigt mycket. Och den här världen då som man lever mm. i. Välgjort, välanimerat och välkomponerat. Mm. Detsamma gäller kameravinklar och hur man har valt att klippa ihop saker och ting. För... Det finns ingenting här som känns onödigt. Även om det är ovanligt långa scener där det inte händer någonting. Mm. Men å andra sidan så finns de ju där både för att understryka hur tyst och lugnt det är i Ariettis vardag. och Vilket gör att hon, hon vill ju ha äventyret. Och vi har scenerna med show där vi måste understryka att han... Han kan inte leva särskilt snabbt eller händelserikt därför att hans mm. kropp klarar inte av det. Mm. Så tystnaden och lugnet här har ju mer betydelse än vad det kanske har i andra filmer. Mm. Även om det behövs där också. Det är så enormt välkomponerat att det stör mig så fruktansvärt att det ändå känns avhugget. Ja. Men det har vi ju redan tjatat åtskilliga gånger att vi hade velat ha mer och... Att det känns som att en historia bara är på början när de väljer att köra efter texterna. Så um, mm. ja, vi håller oss till att det är sanslöst snyggt. Ja, min risk för att kanske då bli långdragen här så som sagt, det, det är väldigt, väldigt vackert. Det är extremt väl animerat och uh, som sagt kameran också. Kameravinklar, kamerarbete. Jag älskar när um, Arjet och podd till exempel då första gången ska, ja första gången för henne ska bege sig in i huset och man får se hur han har lyckats sätta ihop någon slags som ett maskineri för att de ska ta sig väldigt, väldigt väldigt väldigt högt upp och man får följa med Arietti i den här slags typ hissen mer eller mindre mm. när hon åker uppåt och det är så himla snyggt gjort bara den scenen och man känner verkligen hur, hur hissnande det är, hur högt upp hon far hur snabbt det går Ja nej det, det är väldigt väldigt fint gjort visuellt och vad ska man annars kunna tänka sig heller när Studio Ghibli ligger bakom det här de är riktiga mästare på just tecknat helt enkelt av den gamla vackra skolan så filmen ser fantastiskt ut. Ja, jag kan inte förneka att jag gärna hade smugit in och lånat lite av deras talang och kompetens där för en. Oj, oj, oj, vad man kan bli avundsjuk när man ser mm. det här. Samtidigt så är de välförtjänta, de här talangerna, för mm. Det är mycket jobb, de jobbar hårt och det märks för en. Ingenting som Studio Ghibli släpper ifrån sig känns obearbetat. Tvärtom, det här är höjden utav... Ja, animation perfektion skulle jag vilja säga. Ja. Nu finns det ju ingenting som heter perfekt men mm. det här är så nära vi faktiskt kan komma. Mm. Jo, jag tror att det är skrämmande många timmar som ligger bakom just att få det så här välanimerat och vältecknat så... Oj, oj, oj, det, det ska ha varit ett riktigt hästjobb. Och det är väl det varje gång de ska producera en film, misstänker jag. Men det är underbart att se slutresultatet varje gång. Och de tog väl också ganska gott om tid på sig att göra filmerna. Och det mm. är väldigt klokt för vill man göra en riktigt bra film med riktigt bra kvalitet då tar det ett par år. För mm. det är ingenting mm. du bara svänger ihop på en eftermiddag. Och det finns andra studios som hustar upp film efter film efter film och de känns inte ett uns så kreativt gjorda, varken spelfilmer eller animerade filmer. Mm. Och det känns ju så synd för hade man bara ägnat lite mer tid så hade det blivit så enormt mycket bättre. Det, jag kan förstå att det ligger säkert mycket mycket mer tid och pengar bakom ett sånt här arbete än vad man kan föreställa sig mm. och att det kanske inte är en fullt lika lönsam bransch numera som det var en gång i tiden om man slår ut på det hela. Så länge de inte stannar helt och hållet så är jag är nöjd för det för som sagt när det väl kommer en ghibli film så blir jag alltid lika full av förväntan och jag vet att jag kommer att få Ja, ett, ett väldigt bra resultat oavsett vad filmen handlar om, oavsett vilken nivå den ändå lägger sig på. Så det vore väldigt tragiskt verkligen om de, om de upphörde det helt utav. Och hur mycket jag än älskar digitalanimerad film för som sagt, det har gjorts väldigt många bra digitalanimerade. Vi är ju extremt förtjusta i Pixar mm. och Disney börjar ju komma i katt ganska hyfsat med sina produktioner. Och mm. DreamWorks har ju gjort mycket häftigt också- men det är någonting speciellt med det traditionellt animerade som gör att mitt hjärta bultar lite hårdare och jag hoppas verkligen att jag ska få fortsätta njuta av sådana filmer ett bra tag till. Men eh, vi får väl se helt enkelt. Det, det är kanske en konstform som är på utgående och eh, mm. den dagen det händer kommer jag att fälla ganska många bittra tårar samma här verkligen oh, ja. men vi har ju åtminstone lånaren Arrietty och ett par andra filmer som vi fortfarande kan gjuta av och det är jag extremt tacksam över mm, det är samma verkligen det, det här är filmer som jag verkligen aldrig kommer att tröttna på att se det, det vet jag verkligen och jag ser fram emot bara nästa gång jag kommer att se om The Secret World av Arrietty för den, den är väldigt väldigt härlig i sig som den sagoberättelse som den är. Även om den som sagt, ja, gärna fick vara ännu längre men jag får väl helt enkelt läsa böckerna om jag vill ha en fortsättning och så kan jag helt enkelt föreställa mig det som händer med de här ansiktena som jag nu har lärt känna i den här filmatiseringen. Och jag vill också slänga in att när det gäller musiken så tycker jag att även där så har man gjort någonting väldigt, väldigt vackert här. Den lilla musik som man faktiskt hör. Det mesta är ju ändå någorlunda så att det bara ligger där i bakgrunden. Det, det finns ju ett par stycken som verkligen ska lyfta fram liksom det som händer när det i övrigt kanske är väldigt tyst. Men hur som helst, det är ett jättevackert soundtrack tycker jag. Jag är väldigt förtjust i de låtarna som spelas och tycker att det bidrar också med sitt till helheten för den här filmen. Ja, jag skulle vilja säga att det är med det här soundtracket som med de andra filmerna i Studio Ghiblis portfolio. De är väldigt välgjorda och ligger för att ge en bra atmosfär till det vi får se. Det är mm. kanske inte spår som sticker ut på ett väldigt uppseendeväckande sätt, men de ger mycket njutning på sitt håll. Och de där det finns sång till är oftast väldigt checka och mysiga, så att eh, jag förstår <laughs> precis vad du menar. Det är, det är väldigt njutningsfullt. Även om det har en tendens att bli en, en del av bakgrunden till det vi ser. Mm, ja, men som sagt, det, det, oftast det är det just bakgrundsmusik men den, ja, den lyfter fram scenen helt enkelt. Det här ska ändå vara en saga så att jag förväntar mig inte att det ska komma en hel orkester och börja skråla direkt varför att det händer någonting. Och med det sagt så är det väl äntligen dags för oss att summera den här filmen. Vi har ju varit nära att börja flera gånger men nu nu kan vi släppa loss fullständigt. Och vad ska man väl säga egentligen? Eller jag vet väl precis vad jag vill säga och vad, jag, vad det låter som att jag har sagt genom hela det här avsnittet <laughs> känns det som. Men nu, nu har ju inte jag någon jättekoll på källmaterialet här. Jag har inte heller läst The Secret World av Argetti, vare sig första, andra, tredje, fjärde eller femte boken. Men jag tycker ändå att den verkar vara som sitt källmaterial, det vill säga en riktigt trevlig saga. Utan några större äventyrsmoment eller gripande karaktärskildringar. Utan istället får vi här i då vad som verkar vara en filmatisering av då den första boken. Dyka in i en mysig liten sagovärld som framställs framförallt så otroligt vacker. Och väldetaljerad tack vare att just Studio Ghibli är de som ligger bakom produktionen skulle jag säga. Med då våran sagofarbror Hayao Miyazaki bland de inblandade. Det enda som är tråkigt med filmen det är ju just att när det här stora äventyret verkligen tar vid så avslutas ju då själva sagan och därmed även filmen i sig. För den här nyfikna och modiga Arietti som vi följer för det mesta hade ju kunnat bli en så väldigt bra huvudperson i någonting större och bildat ett väldigt spännande radarpar tillsammans med, ja... En liten erfaren annan filur som vi också får stifta bekantskap med i den här filmen. Men precis som med My Neighbor Totoro så är The Secret World of Arrietty mer av en sjunka ner i soffan med familjenupplevelse. Där finns som sagt inget större drama. Allting som sker görs på ett väldigt begränsat utrymme. Men det ligger ändå någonting i atmosfären som är så trivsamt och så charmerande att det är välsevärt. Hur mycket mer man nu än kan önska sig av det i efterhand. Men jag tycker att bara just den här tanken och önskan i sig, den innebär ju ändå att man har haft en väldigt positiv upplevelse. Och det är ju också väldigt lätt hänt i det vardagliga livet att man önskar sig någonting mer av... Ja, var gång som man hittar just en positiv energikälla. Och det är det som sagt som jag tycker att Studio Ghibli också är. Och med The Secret World of Arrietty så har man utökat sin sån här påse av lyckopiller. Den här, den är välsevärd. Jag kommer att återvända till den flera gånger om just för att få den här härligt glada, varma, mysiga känslan som filmen ger mig. Ja, ja, jag skulle faktiskt vilja sitta och klaga på att historien är lite för fyrkantig för att ha kommit från Studio Ghibli. Jag skulle vilja klaga på att den tar slut där den egentligen borde ha börjat och att vi bara får en viss antydan om vad som komma skall. Men det går inte att vara negativ när man tittar på den här filmen. Det går inte att vara negativ när man tittar på någon Studio Ghibli-film egentligen för man fylls verkligen upp av äventyrslust, glädje, fascination och upptäckarlust. Precis som Arietti så blev vi uppfyllda av glädje och att vilja uppleva den här världen som finns omkring henne. Och att få göra det är en upplevelse som man sent kommer att glömma. Visst, man håller sig i väldigt ordinära miljöer. Visst, det är inget storslaget äventyr som berättas. Visst, det är en väldigt enkel historia. Men det betyder inte att den inte är njutningsfull. För det är den från början till slut. Det finns ingenting här jag skulle vilja lyfta bort för att det på något sätt skulle skada filmen. Tvärtom, allting känns så... Enormt välkomponerat, karaktärerna är väl skrivna och visst, där finns ett par ställen i dialogen där man kan höja ögonbrynet och undra Varför är det här med? Var det här från ursprungsmaterialet eller vad är det du har tänkt? Men det är ingenting som rubbar filmen och positionen som den har. Den är väldigt sevärd. Den är väldigt vacker. Den är underbart tecknad. Den är underbart illustrerad. Den är underbart sammanfogad och klippt. Det här är en fröjd. Åh oh ja, åh oh ja. Men nu har vi ju spenderat en hel del tid i sagans underbara värld så det kan väl vara tid för oss att dyka in i mörkret igen. Mm... Jo, det låter ju lite jobbigt och sådär, Får svårt för att vilja somna men för all del, jag antar att det kan vara nyttigt till och från att få känna lite rysningar också. Lite mardrömmar har vi väl alla haft då och då men det ska bara vara nyttigt har jag hört. <laughs> ja, jag riskerar väl att vakna kallsvettig men så länge jag vaknar upp så är jag glad för det. <laughs>